Чудото в предишния разговор а, за това как да се разбие модела на безразличието и процентът младежи готови да доброволстват да се вдигне поне до средното в Европа, още една тема с неочакван оптимизъм в нея. Планинските райони на България, економика и население. Така се казва книгата на Димитър Събев, която от днес може да бъде намерена и прочетена, а си струва това, защото на практика в това. А, в... В тази книга се обобщават многобройни теренни и кабинетни изследвания на планинските общини. започнали още преди 2009 година? Добър ден на автора Димитър Събев. Здравейте, много се радвам, че съм тук. <съща> Сега да... За нашите слушатели. Димитър Събав е журналист, економист, писател, изследва проблемите на економиката и най-вече пресечената точка между икономика, природа, пазар и култура, автора е на множество книги и доктор по икономика, с дисертация на тема Икономически дръстеж. Сега, Думичката да е растеж, представете си обратното на растеж, вместо да се разрастват компаниите и да се разраства а, обема на печалбата в тях, а, да се прави нещо по-различно от, от това. В момента той е главен асистент в Институт за економически изследвания към Българската академия на науките и да започнем с изненадващото заключение. Вместо клишето, че по планините е трудно и селата там загиват, вие говорите за такова чудо като планинска економика. Възможна ли е тя и имаше ли изненада и за самия вас, когато тръгнахте в тази тема? Българските планини а, са много разнообразни. А, ние нямаме от най-високите планини на света първа и втора категория според международната класификация, които са над 3500 метра. Но имаме цялата гама от планински територии малко по-надолу. По различни критерии между 30 и 60% от територията на България е планинска. Неслучайно третата дума от българския национален хим е планина. Mm -hmm. И то първото изречение Горда Стара планина. Ние сме планинска страна, а, нали, така разнообразна мозайка, планинска мозайка и това много рядко се въз... осъзнава, много рядко се възприема на ниво а, планиране на територията. А, така Държим се така, се едно, че, че планините са нещо така странно, нещо странно от нас. От друга страна, планините се асоциират само с най-високите части, които mm -hmm. са в Рила, в Пирин, а, по, по високите алпийски терени, които обаче са само 1% от планинските територии на България. Ние имаме едни много широки обширни зони, в които а, така, условията на живота са много разнообразни. Има ъгълчета с много хубава така възможност за животновътство да, за градинарство. Имаме места много пусти, Много бедна почва а, скали. И, и в тази разнородна и много разнообразна картина а, все пак може да се намери една общо извод, общ, едно общо заключение. Действително години наред, дълги години а, така съм ходил по, по, по, по различни планински райони, защото те са с най-голямо биоразнообразие дават възможност за такава наречената «зелена економика». И опитах, започнах преди две години и половина, да обобщавам предишните си изследвания. И действително много се очудих, когато теглих чертата накрая и се оказа всъщност, че, както и да ви звучи, в демографско отношение българските планини, средно погледнато, са по-стабилни отколкото равнините територии на България. Ето точно този изненадващ извод си струва наистина много сериозно изговаряне, защото а, всъщност трябва да разберем какъв е този феномен. Сега аз от вашата книга научих за а, една друга книга, Висока България, концепцията за Висока България на германския учен Вилхелм Ни от 1936 година. Да. А, днес може ли да се каже, че висока България а, е като ниска такава и там процъфтява не растениевътството или животновътството, а субсидиевътството. субсидиевътството е една да. думичка, която наистина да. е а, неологизъм в сферата да. на економическите изследвания, но пък си струва да се анализира и този феномен. А В книгата на Вилхелми, той е много известен а, географ, германски, който обаче в началото на научния си път а, е свързал а, така с, именно с България и изследвал точно това, което аз сега в момента съм мъча да правя с по-голям акцент върху економиката. Той пък изследвал а, населението и економиката, слагайки населението и географията на първо място. Трябва да кажа, че в България има един екземпляр от тази книга. Аз добрах успешно до него, защото е на... Той, може би, е сложно, 35-та година. Германски автор, така с идеи за връзката между, така между народите. Така, Интересно е, но по-нататък по през 50-те, 60-те и 70-те години. Той се прочува с изследване на Хималаите, на Латинска Америка. Тата, от този единствен екземпляр в България... Всъщност, Народната а, в Народната библиотека ли в Софийски университет. В библиотеката да. на, географския, на, на географския факултет. Една единствена бройка, която щастливо попадна в ръцете ми. А, та... Сега той, когато е писал тази книга, 36-та година, о заглавена Висока България, да. не е подозирал, че... А, днешна България, описана от него географски и топографски, ще развива по-скоро субсидиевътство вместо останалите земеделски дейности. Затова ви връщам към този да. въпрос в момента, всъщност, в високите части на България. Виждаме ли го този феномен, който иначе там, където е равно и особено земедел... на земеделски култури, е основно засегнат от... И основен, да. Да, ами. А... Въденето на субсидия не... Знаете ли, а, присъства и е а, така много вреден и много рушителен особено по линия на тия субсидии за така наречен пасторализъм На базата на а, тази програма за субсидии а, животни крави mm -hmm. и то не е от традиционните породиями големи тежки крави се изкарват на паша в най-високите части на планините а, в Рила и в Пирин а, където първо, че те стресират туризма но това е много по-малкото. Те крави с извинения, си имат биологични функции, заблатяват, затрезяват езерата там горе, не има мястото там. Взимат ги долу от равнините терени от източните родопи, прекарват ги с камиони през цяла България, водят ги в високите части на планините, взимат по едни много големи субсидии за една крава създават е, така, екологична криза и после си ги прибират и казват, ама ние изпълнихме програмата и даже нали, ги пратихме там да пасат, нали, всичко да е наред. Има Но, програма, да, има крави, има, има програма, има тикви, след това няма тикви да, и, и, и въобще и... се променя економическия профил на а, един район от а, това дали има програма или няма програма. А, това всъщност, а, колко е важно за разбирането на економическата дейност а, в а, планинските райони? Да се запази или да се насърчи а, типа дейност, която ще е най-полезна за съответното място. И защо, кой трябва да се замисля за това? Да. Естествено, че за местните хора те трябва да се носят а, отговорността. И естествено, че, че трябва да има местни и държавни структури, които да бъдат плътно за тях и да им а, така, здраво да им помагат. А, но аз ще отида една стъпка по-напред от пасторализма и от животновътството, като ви кажа, че добра са с огромни усилия, до данни за економическата структура на повечето планински общини и установих, че първичният сектор, представен от земеделие и от а, животновътство, рибно стопанство и горско стопанство, като стойност на произведената продукция, той се равнява на едва 3%. 3% само от произведената продукция на българските големи планински общини е свързана с земята. Останалото в огромната си част, това е преработваща промишленост. В българските планини, в планинските райони, колкото и да е парадоксално, е много силно застъпено най-различни разнообразни форми на производство. Говорим за, не само за дървообработка, но говорим и за различни насоки на металообработка, на, дори на мешаносторение на по-сложни дейности, което е а, така, също е много изненадващ факт. А, сравних а, това, този факт а, е влязал полезрението на европейски учени и следователи още преди 20 години, които са го акцентирали това, че България, всъщност е планинска България сред най индустриализираните терени на Европа, изобщо. Тежка металургия в планински райони? И не само. И не да. само. Има, има примерно в а, градове като Габрово, има много така комплексно развита промишленост. кърджели също а, и, и не само. Mm -hmm. а, което е много характерно и това е едно колко грешна е нашата представена. Ние се представим планинските райони като нещо, където има паша, има малко тютинец, има малко боровинки, и това е всичко. На практика, цялата продукция на земята ще се повторя. 3%. Само 3%. .е. много далече от този образ, който помним от Феликс Каниц, нали така? Твърде, а, твърде овца, далече от Какво да. беше там? А, а, овца, сиране, да. а, натурални продукти, нещата, които всъщност ако човек се разхожда може да кажем по високите а, хълмове на Сицилия или Италия, ще види, че там вероятно туризъм, планински туризъм, плюс а, а, този пасторал и натурални да. продукти е основния поминък. При нас казвате е така а продължава ли всъщност тази, а, да е толкова да са работещи тези предприятия в а, високите части на да. България. Минали сме през едно пречистване, много сериозно пречистване, а освен данни от 35-та година, пък и по-ранни данни, се добрах до данни от 90-те години, а пък и преди това от 80-те години на Странжа Сакар. Това е всъщност път Книгата, писането на книгата беше едно пътешествие за, в борба за данни и мисля, че доста така, на доста места се умях да изкопая неща. През 90-те години в планинските райони около а, 30% безработица средна се е постигала, което, нали, е водило до там, че работната заплата, така средно погледната е осигурявала едва 15% от средния доход на едно планинско домакинство. 60% е било домашното стопанство и това е през 1997 година, когато, когато плана от стопанство точно се е сривало, това е било едно пречисване. Много предприятия са били закрити, имало е ръст, а, имаше, аз, аз съм свидетел на този период, ръст на износа на скраб от България, на стоеност стотици милиони долари. Mm -hmm. Всички тези предприятия са били нарязвани mm -hmm. и изнасени, което е твърде печално, но може би е било необходимо. Аз точно това ще да попитам. Трябва ли да се съжалява за това? А, защото пък вие казвате в книгата, че там където няма моноиндустрии, а, да. може би е по-добре Абсолютно. Абсолютно е така. А, това е един от а, основните изводи, до които достигнах така, ходейки и мислейки, четейки и смятайки и говорейки с хората, че а, естествено състояние на, на, на планинската е, економика е разнообразието. Ако четем и старите, вие казахте, споменахте Ке, Канец, Канец. и Вилхилм и много други а, автори, и не само за България, оказва се, че планинското население, за да може да живее в тая трудна среда, то трябва да прави едновременно десетки неща. Да. да си гледа овчиците, да си има гърдинка с бобец, да, да, да, да шие и да продава, да, да, да четка вълна. Много-много неща. Да прати, сина да, да работи в чужбина и той да носи пари в къщи. А, жените да тъкат. Много десетки неща, за да може а, така да се осигурят прехраната. И именно заради това... А, хората в планините, всъщност, са били от най-ранни години по предприемчиви по-напредничеви. Не случайно българското възраждане тръгва от, от, от планините. И, и не случайно, всъщност, да. така порива за а, познание и развиване на някакви допълнителни умения в глобален план, идва от а, страни с под тежки, по-сурови климатични условия северна, северните части. Абсолютно. На... Докато в равнините ти имаш един, така, едно гарантирано съществуване, богато, бедно, но то е гарантирано и ти си по-спокоен за живота, пък в планините постоянно трябваше използвам думата да ръчкаш нещо, да правиш. Така че нормалното естественото състояние е било разнообразието на економиката. И сега а, нали, прескачаме през столетията, идваме в годините на плановата економика, 50-те години, когато е спуснат командата, сега ще се индустриализираме. Въведена е изключително вредната, по мое мнение, концепция за флагман, на, на, на регионалната економика или на локомотив на, на, на регионалната економика. А, то всъщност е започнало още от началото на 20 век mm -hmm. с Тютюна, когато масово се е седал Тютюн. А, това обаче е стигнало до истински крайности през годините на социализма, когато примерно в а, Тютюна е заемал 80% mm -hmm. от продукцията на Благоевградски регион, да го кажем. Пък в Родопите процентът е бил напълно съпоставим. Молно индустрии. Тютюн улово и цинк. Какво ли, още не. Сега в мини, момента моно... Руда, мини, руда, да, всичко, сега, което... да. Металургия. Сега в момента тега, нали, в някои места и, и туризма се превръща в моноиндустрия. Виждаме uh, такива примери в uh, места като Банско или пък uh, в Царево. И... и това тази създаването на моноиндустрия лишава региона от, от неговото естествено разнообразие, което е естествена устойчивост. Винаги се случва така. Проследил съм в книгата 3-4-5 примера с много данни с графики и исторически хор... Робил съм, съм в държавните архиви. Как първоначално имаме един бум, всичко нараства. Население, продукция, строят се кинотеатри, строи са какво ли още не. Хората са щастливи. Има един едно плато, когато нали, Павмуса промъква червия на, на, на, на, на възстоя и после един срив. Винаги има срив. Сега тези сривове обикновено са демографски видими, нали така? Или тогава, когато има изнасене на население от едно място, вече да. е ясно, че... Да, и точно тук нали, се прокрадва тънка, тъжната нишка, която доловихте преди малко, че това е естествено следствие на грешни стопански политики, но това е много тъжно за хората, защото те са свързвали живота си в създаден регион, и изведнъж заради лошо планиране, заради лоша регионална а, така алокация на ресурсите, те е трябвало всъщност да напуснат родни места и така нататък. Но аз лично мисля, че в тази книга има повече, много повече, страшно повече а, оптимизъм т.е. ние се изкачаме, вървим нагоре. А, защото а, песимизма е много удобен за някои а, хора. Аз директно ще кажа, че песимизмат а, по отношение на България е нещо и на българските региони е винаги нещо, което трябва да се приема с а, особено подозрение. Ами, песимизма е и много удобна позиция, защото тя е позицията наказвах казвах ли ви, аз нищо не може да. да се случи, нали? Нищо не може да стане. А, равнинно мислене, ще кажат някои познати интелектуалния за сметка на това височинно мислене, е, вероятно, което може да, да дойде и от планинските райони. Обаче един последен такъв въпрос от мен. Може ли в планинските райони да се видят перспективи за една друга много любима ваша тема економиката през Дерастеж. А, тази, която няма да нараства с гясни темпове, няма да иска да изкопае цялото злато а, под а, нали, планинските масиви а, или хълмове а, с цел печалба. а ще се развива бавно и устойчиво в името на това едно място и една общност да съществува и то с добро качество на живота. Там, там му е мястото на, на тая концепция. Първо, че планините те първо ще стават важни заради фактори като климат, заради фактори като по-добра среда на живот, по-благоприятни условия. И, и това е факт. А, ако говорим специално за ДР-растежа, автори преди мен, аз го установявам така с статистически методи, но и автори преди мен са казали, че това е една много тясна граница. Отдолу е нормалното желание на хората да, да, да се развиват, да просперират, да се вдигнат къща, да си имат дом, да си имат... Да си построят още една... Да е направят небостъргач. Е, това, там, вече, там вече отиваме отгоре, от тава, на който казва, ако прескочиш границите, ти ще разрушиш всичко. А планинското стопанство е стопанство на разумното, стопанство в граници, и, и аз мисля, че имаме много да се научим от, от това традиционното, и, и, и мисля, че имаме и перспективи за бъдещето си. Ако, ако, ако се направим трудно да мислим, да четем, да мислим. И да четем. Няма как да мислим без да четем, а пък книгата на Димитър Събев ни води точно на там. Много благодаря, Димитър Събев. Планинските райони на България съвсем не са демографски или економически пустини, въпреки разпространеното клише. Това показва изследването и последната книга на Димитър Събев. Точно след половин час, тук в това студио на Хоризонт Объд, пък очаквам един световно известен фотограф, с който да говорим за нещо друго, което може да се противопостави на пустините, но пък с голяма въпросителна дали е добро, става дума за офшорния рай.